Most már tudom, Kundera a gondolata a könyvben nem ezért volt bejelölve. Elmondom neked. Annak ellenére, hogy a lopott fél éjszakák alatt az ágyban történtek, életem legnagyobb élményei voltak a nővel, nem akartam vele aludni. Egyszer véletlenül mégis megtörtént, de nem úgy, ahogy a regény részletben van. Amikor új év éjszakáján mellette voltam, és a fáradtságtól nem tudtam ébren maradni, és elszunyattam ő. Nem ébresztett. Lehalkította a telefonomat, aztán ott ült a fotelben. Börtönőrként őrizte az álmom, és amikor felriadtam, akkor éreztem először, hogy alig kapok levegőt, és iszonyú erős húzást éreztem hazafelé. Amikor hazaértem, Lizi az ajtóban állt. Az arcán megkönnyebbülést láttam, de csak egy pillanatra. – Tómo, halálra aggódtam magam érted. Nem aludtam egy percet sem. Talán csak egy kis időre szunnyattam el, és is nagyon féltem. – sorolta. – Ne haragudj, nem hagyhattam ott Gábort. Már háromszor elindultunk haza, amikor egy újabb ismerőse jött, akivel még beszélni akart. – Tómo, Tómo, felvehetted volna a telefont. Amikor nem jelentkeztél, nagyon megijedtem. – de nem lett semmi baj, vágtam rá. Gyorsan meg akartam nyugtatni. Elszúnyadtam, és rémálmom volt, hogy bajod esett. Azt képzeltem, hogy tényleg, és hogy nem merik velem közölni, és végig gondoltam, mit mondok a gyerekeknek, mi lesz velünk. Már nem voltam magamnál. El tudod képzelni, mit éreztem? Fakat ki. De én akkor már olyan tompa voltam, hogy nehezemre esett reagálni. Egy vágyam volt, hogy ágyba kerüljek. Közben betkőztem. Levettem a kabátomat, majd kiléptem a cipőmből, és amikor egymás mellé tettem azokat, kerestem a párjukat. Még mindig nem tudtam, mi volt velem este, hogy így mentem el otthonról. Jézusom, nem is vetted észre? Mutatott a feleségem a cipőmre. De igen, feleltem. Aztán, ahogy beljebb léptem, az akómat az étkező székre hajtottam. Égett a szemem, és kóvályogtam, ahogy elindultam az ágy felé. Ez mi? Hallottam Lizi hangját, és megfordultam. A tenyerén két kis zacskót tartott. Nyugodj meg, léptem vissza. Semmi. Gábor adta, hogy vigyázzak rá, mert Szilvia kutatja a zsebeit, és nem akarja, hogy megtalálja. Ugye fogyasztottatok? Tudom, a szemeden innen látszik. Nézd tükörbe, Tómó! Harminc órája vagy fent, és nem bírsz lenyugodni. Még az kell, hogy megálljon a szíved, mondta, miközben felém hadonászott. Ettől nem kezdtem magyarázni, de közbe vágott. Nem érdekel, honnan tudod? Elég volt, vidd el innen ezt, ne is lássam. És nagyon szépen megkérlek, fejezd be ezt az egészet. Felém tartotta az atkókat. Hova tegyem? Tedd vissza a zakumba, majd visszaadom neki viccentek az asztal felé. A hagy most, hogy lefeküdjek fönt vagy egész éjjel felpörget ez a szer, és most majd egész nap alszol holnap reggelig nem sokára hazaérnek a gyerekek, és oda az egész napunk nem így terveztük. Így kell kezdődjön az új év fakad ki teljesen a konyha pultnak támaszkodva lehajtottam a fejem Tómo, ez nem te vagy folytatta, és egy lépést tett felém. Ahogy beszélt, a hangja egészen lágy volt. Sajnálom, ami történt. Azon már nem tudok változtatni, Mogyogtam, és elindultam a hálószoba felé. Tomo, euh, még valami? Nincs jogom, hogy megtiltsam kivel barátkozol, de nem tetszik nekem, Gábor. Megváltoztál, mióta vele járkálsz. Még közelebb lépett. Szipogott, és kész fejével az orrát törölte. Neked senki nem jó. Hány barátom volt, akit nem tűrtél meg? Most megint ide jutottunk, betettem oda ingerülten. De tényleg nem látod, mi van utána, ha ilyenekkel barátkozol, kapott a fejéhez. Hallgattam, és elindultam a szobába, és úgy volt, ahogy megmondta, másnap reggelig aludtam, amíg ki nem tisztult a fejem, elmúlt a vörösség a szememből. Tudtam nagyon jól, igaza van. Éreztem én is, hogy valami nincs rendben, és tudtam, amikor Lizi szóvá tesz valamit, akkor az komoly dolog. Nem akartam, hogy tovább kapargassa a felszínt, mert biztosan talált volna ott mást is. Gábor hívott, de többet nem mentem vele az éjszakába. És nem csak a feleségem kérése miatt. Januárban a Klaudiával való kapcsolatomban is valami megváltozott. Te még szeretnél gyerekeket? kérdezte egy alkalommal, amikor nála voltam. – Még kettőt legalább! – feleltem viccesen. – És te? – Én is, ha lehetne. – Ha kellene, tudnál választani? – kérdezte, és hátulról átkarolt. – Tudtam arra gondol, hogy Lizi és Közte tudnék-e választani. – Körte pálinka vagy ma közül? – néztem vissza rá, és nevettem. Például – Például válaszolta, és szinte rám tekeredett, ahogy hátulról átkarolt. De a gyerek tudott, hogy csak vicc volt. Nekem már soha nem lehet. Súgta a fülembe, ahogy egymásba kapaszkodva hátradőltünk az ágyon. Még szülne? Erről azt gondoltam, ezek csak lázas képzelgések, hogy színesebb képet fessen a közös jövőnkről. Neki orvosilag nem lehet gyereke, hajtogatta folyton és biztos voltam benne, csak próbára tesz, hogy reagálok. Egy másik alkalommal azt mondta, szerelmes belém, és csak velem tudja elképzelni az életét. Nehéz egy ilyen kijelentésre válaszolni, ha az ember kevesebbet érez. Nem is válaszol, csak átkarolja a másikat, és elnéz a válla felett a távolba. Hazafelé, ahogy a frissen esett hó ropogott a talpam alatt, és a sportáska húzta a vállam, eszembe jutott Zorán, amikor a kávézóban azt mondta, ha a másik akarja jobban, vigyázni kell vele. Éreztem óvatosnak kell lennem, de vak voltam, mint a feleségem, és nem vettem észre, hogy közben apa jelölt lettem. Az is lehet, kezdetek óta az voltam, és a hím csak addig kellett, amíg megszerez magának. Anyámnál Szabadkán az étkezőben a 70-es évek eleje óta áll egy üveges vitrin. Még a Buducinosz bútorgyárban készítették. Biztos vagyok benne, hogy a te családodnak is van ilyen töltyfából készült, esztergált díszítésű darabja. Mindenkinek ilyen volt. Sokaknak még ma is megvan. Emlékszem, anyám zárva tartotta a vitrint, és a kis rézkulcsot a szekrény tetején egy, egy bombonos dobozba rejtette a lágygori rúzsával, fél pár fülbevalókkal, leszakadt és soha visszaembart gombokkal, biztosító tükkel és hasonló kacatokkal együtt. Bennünk egy gyerekeket nem is engedtek a szekrény közelébe, főleg amikor kinyitották. Ott őrizték a család legféltettebb kincsét, amire már pontosan ők sem emlékeztek, hogy apám szüleitől vagy nagyszüleitől örökölték. Egy hiánytalan és épp virágmintás, aranyszegélyes, herendi porcelán étkészletet. Nem is emlékszem, hogy elővették volna azon kívül, amikor évente háromszor Karácsonyra, húsvétra és a nyári szabadságok idejére, Gizella és Károly bácsi hazajöttek Norvégiából, és a szülei meghívták őket egy nagyszabású családi ebédre, ami leginkább egy svéd asztalra emlékeztetett. Anyám és apám a nappaliban szétnyitották az étkezőasztalt, de az nem volt elég, mert még elhívták az entelektüel iskolai igazgató és ügyvédbarátaikat a feleségükkel együtt, és ezért a pincéből felhoztak egy másikat, ami szélességben és magasságban kicsit eltért, de emiatt apám mindig felhívta a vendégek figyelmét, nehogy a vörösboros poharaikat véletlenül a kettő találkozására tegyék. Anyám a Szekrény mélyéről előhúzta az úgy szintén csak ünnepekkor használt, kikeményített fehér abroszokat, és nagy gonddal helyezte el a tányírokat az asztalon. Olyankor kizavart bennünket az öcsémmel az udvarra, hogy ne is lábatlankodjunk körülötte. Egyik nyáron, emlékszem, a konyhában pokoli meleg volt, de kint az udvarban is forróság, és hogy az időt elüssük, amíg nem hívtak be minket az asztalhoz, az öcsémmel locsoló csővel spricceltük egymást. Leginkább én őt. És az úgy zajlott, hogy vihogtam, miközben a hátát céloztam a vízsugárra, ő megvisítozott. Anyám idegességében kikiabált, hogy hagyjuk abba. Utólag mesélték, amikor az asztalnál ültünk mind, hogy még nem fejezte be a terítést, amikor megérkezett Gizella és Károly bácsi. Ahogy megnyomták a csengőt, anyám, mintha villámcsapott volna a házba, Összerezzent a berregésre, és lejtette a kezében lévő tányért, ami eltört. Pontosan két részre. A sikítására elhajítottam a locsoló csövet, és berohantam. Az öcsém utánam. Először apámra néztem. Elvörösödött fejét látva nem tudtam agyvérzést kap, vagy felrobban, ahogy a földön levő darabokat emeli föl. Aztán anyámra néztem, aki akkor már jobban sért, mint a szülei temetésén. Károly bácsi, aki egyébként gépészmérnök volt, levette világos dízsebkendős zakóját, felgyűrte a és azt mondta, mindenki nyugodjon meg, megoldjuk a dolgot. Bármennyire is felsőbbrendű és különleges volt a szemünkben, kételkedtem abban, hogy ezt a bajt képes lenne helyrehozni. Azt már megszoktuk, hogy Gizellával olyan számunkra ismeretlen dolgokat hoztak Norvégiából, mint az első polaroid, fényképezőgép, kazettás magnetofon, karcóra négyszínű golyóstól. Az öreg most, mint egy bűvész, előhúzott egy kis tubust a táskájából. Ha tudnád, mi volt? A pillanatragasztó, amit ma már bármelyik sarki boltban megvehetünk. A keze puha volt, és mint egy finom kezű, órás mester először precízen összeillesztette a tányér két felét, és megállapította, hogy egy légyszarnyi darab sem hiányzik belőle. Alaposan nézegette, nyögdícselt egyet-kettőt, aztán nekilátott a munkának. A tányér darabjait apám kezébe adta, és mondta, hogy csak tartsa egyenesen, és ne reszkessen a keze, mert ezt nagyon gyorsan kell csinálni. Különben megette a fene az egészet. Apám fogta a két féltányért, visszatartotta a levegőt. Közben a homlokáról megindult izzadságcsepp leesett a terítőre. Károly bácsi óvatosan nyomta ki a kis tubusból az átlátszó színű folyadékot, és végighúzta a törött széleken. Apám összeszorította a száját, és ma már biztos vagyok benne arra gondolt, ha az anyja odaföntről nézi, ezért kommunista létére, Istenhez imádkozott, hogy minden jól menjen, mégiscsak az ő család örökségéről van szó. Lélegzett visszafolytva hallgattunk mind, és amikor Gizella alig hallhatóan köhintett, mindenki ránézett. Úgy mozgott a szája, mint a hang nélkül szitkozódna a misén. Amikor Károly bácsi végül összeillesztette a két darabot, és amíg elszámolt ötig, addig szorította. Aztán a tányért az asztalra tette, az egyetlen üres helyre. Apám és az öreg egymásra néztek. Kezet fogtak, majd, mint a szerbek, háromszor megcsókolták egymást. Aznap Károly bácsi ette a tyúkhúslevest a tányérból. A tányéron csak egy vékony vonal látszódott pontosan a felénél. A ragasztó erősen megtartotta két részt, de a következő eseményen, akinek az a tányér jutott, attól félt, hogy hirtelen ketté válik, és a forró leves az őlébe ömlik. A fejemben ez a tányér jelképezte a Claudiával való kapcsolatomat a november végi események a sok szakítás és kibékülés óta. És különösen a januári célozgatása után gondoltam arra, mi lesz, ha a mi összeragasztott tányérunk Egyszer széttörik, és a forró leves az ölembe ömlik, közvetlenül a hősömre, aki végső soron az egészet okozta. Féltem a bosszújától. Hogy mindez ne a maga hirtelenségében történjen meg, azt gondoltam, ideje, ahogy a katonai stratégák mondanák, kilépési tervet készítenem. Csak hogy a hiúságom és a hősöm az alsó nadrágban, ők ketten voltak a legrosszabb tanácsadóim. A stratégia világos volt és egyszerű. Várakozásból állt. Tudtam, ha hirtelen szakítok, Claudia Botrányt csinál, amivel korábban is fenyegetőzött. Vártam valamit, de magam sem tudtam mit. A félelmem a reakciójától és a házasságon felbomlásától olyan volt, mint néhány bárány felhő, ami egyesül, s lassan óriási vá és viharossá duzzad, és csak akkor veszed észre, amikor már eltakarta a napot. Ezután egyre ritkábban mentem hozzá. Rég nem futottunk, nem jártam edzésekre sem. Egy éve, hogy tartott a viszonyunk, és addigra elfáradtam. Nem, mintha nem érdekelt volna vele való együttlét az ágyban, de ez a kapcsolat olyanná vált, amin addigra többet gondolkodtam, mint amennyire élveztem az előnyeit. Miközben visszavonulóban voltam, ő egy alkalommal arról beszélt, normális életet akar, és ha nem lépek, ő nem tud várni. Emlékeztem, mit mondott az elején arról, hogy neki elég, ha engem boldognak lát. A kijelentése miatt, hogy nem fog várni, felhélegeztem. És örültem, mert úgy gondoltam, rövid időn belül ő fog szakítani. Májusban Dragán Nikol születésnapját ünnepeltük a házudvarában. Aznap csütörtök volt. Az irodában Klaudián a szedtein a savain gondolkodtam, és azon, hogy ő és Lizi ritkában találkoztak, mert a feleségem a tavaszi időszakban elfoglaltabb volt. Kevesebbet járt be az irodába, és ezt nem is bántam. Tartottam viszont az estétől, hogy hogyan alakul majd, ha most hosszabb időt töltenek egymást társaságában. aggódtam hogy Klaudia féltékenységi jelenetet és botrányt rendez. Fiatal ember... Tudod, hogy a félelmeinknek csak egy kis része teljesül be? És ha igen, Isten gyakran azon az oldalon vágarcul, ahol nem számítasz rá. Korábban indultam haza, de útközben egy üzenet érkezett Klaudiától. Maci találkozunk? Gondolkodnom kellett, akarom -e igazán. Mikor? Válaszoltam rövid idő múlva, hogy egy kis időt nyerjek. A Boulevard Bux könyvesbolt üvegfala előtt haladva eszembe jutott két férfi beszélgetése a Dunánál a strandon, amit véletlenül hallottam meg. Barátom, baszott-e a baszást, a fáj tőle a fejed? Már a Matica Srpska galéria előtti kis térnél tartottam, amikor a telefonom új üzenetet jelzett. Mi előbb? Te is erre vársz, nem? Azt éreztem... Nem mondhatok most nemet, mert abból biztos cirkusz lenne. Eldöntöttem, hogy utoljára elmegyek. Azt válaszoltam. szója, a kollégáknak, hogy el kell menned az önkormányzathoz. 15 perc múlva ott vagyok nálad. Lizit felhívtam, hogy vissza kell mennem az irodába. Az utolsó együttlétünk gyors volt. Se íze, se értelme. Olyan volt, amikor elutazol Belgrádba, és hogy a parlamenttől a Jugoszlávia Múzeumig a leggyorsabban eljuss, leintesz egy taxit, és a veled majdnem egykorú, benzinszagú mercedes amelyben olyan érzés ülni, mintha a csónakáznál a hullámzó vizen, jó gyorsan átsuhan a városon. Végül célba érsz, de hogy hogy jutottál odáig, és mit láttál közben, nem is tudott felidézni. Klaudia felkelt. A gardrób előtt állt, és ruháit nézegette. Én az ágy fejtámlájának dőlve egy cigarettát szívtam. Közben őt néztem, ahogy a derekán megkötötte a köntösét, majd a berendezést. A falon egy aranykeretes régi tükröt, alatt egy fiókos pipereasztalt, a falon a virágmintás tapétát, ami az illesztésnél néhol elvált. Aztán a textilbúrás éjeli lámpát, amelynek a fényét időnként az utcáról is lehetett látni, és az ablakot ami az én vastag törzsű fámra nézett. Tudtam, többet nem jövök ide. Mit vegyek fel estére? kérdezte maga elé nézve. Csak egy grillezés lesz az udvaron, kapj magadra egy farmert és egy pólót. Javasoltam. Rám nézett és gúnyosan azt mondta. Meglátjuk az elegancia királynője farmert és pólót visele. Nem tudtam, ez Lizinek szól-e, vagy valamiféle versengés, hogy még közelebb kerüljön hozzám. Végül is már mindegy volt. Egy testhez simuló nadrágot vett magára, és egy fekete pánt nélküli felsőt, ami szabadon hagyta a vállát és a melkasát. Igaza volt. Otthon még egyszer lezuhanyoztam, és felöltözve vártam Lizire, hogy kiválaszom, mit vegyen fel. Ő ugyanúgy álltott a szekrény előtt, csak engem nem kérdezett. A nappaliban járkáltam le föl az órámat nézve, az étkezőasztal és a kanapé között, amikor kivonult. kopogásának hangjára fordultam meg, és akkor megláttam őt. Egyszerű vonalú fekete ruhát viselt, amelyet comb középi gombolt, és az sejtelmesen szétnyílt, ahogy lépett. Ismerős volt az érzés. A közelében akartam lenni. Az a pillanat hasonlított 96 nyár estéjére, amikor belészerettem. Útközben a lemenő nap szürkés fényjel borította be a várost. Ahogy vezettem, újabb emlékek jöttek elő a múltból, amelyeket a magammal szemben érzett egyre erősebb szégyen és megvetés. A fejemet képtelen voltam felé fordítani. Féltem, hogy a szememből mindent kiolvas. Ahogy megérkeztünk a Nikolichék háza előtti parkolóba, Megláttuk, Klaudia új leasingelt autóját, amire két héttel azelőtt cserélte le a régit. Nézd csak, új felnia is van. Hogy lehet ez, amikor állandóan arról panaszkodik, hogy nincs pénze? Jegyezte meg Lizi. Biztos a hajós vette neki. Tette hozzá, és rám nézett. Nyeltem egyet, és a fejemet csóváltam. Mind aki csodálkozik, de sokkalta inkább meglepődtem. A férfiről egy ideje nem hallottam, azt gondoltam szakítottak. Most biztosra vettem, hogy újra felbukkant, és annak ellenére, hogy Klaudiától eltávolodtam, ez a tény gyomron ütött. Ahogy beléptünk az égősorral díszített ódonhangulatú udvarba, Klaudia odalépett hozzánk. Kedvesen mosolygott, a feleségemet megpuszilta, az én tekintetemet kerülte. A pulthoz mentem italért Lizinek és magamnak. A fejemben még a délutáni esemény járt. Aztán, mintha valaki szelíden azt súgta volna az egyik fülembe, cirkuszt akarsz? Fordíts hátat és hozd rendbe, amíg lehet. Csak nem fogsz hátrálni, szólt a másik irányból egy provokatív hang. De miért maradjak? És ha maradok, mit tegyek? Tettem fel magamnak a kérdést, de válasz és gondolkodás nélkül mentem tovább. Töltöttem magunknak egy italt. Mire visszaértem, meglepett, hogy a feleségem egy padon ült Klaudiával, és bizalmasan beszélgettek. – Kaphatok én is egy italt? – kérdezte Amaz, amikor meglátott engem. – Van még a poharadban. – feleltem. Felhajtotta, ami még benne volt. – Már üres? – nyújtotta felém, és mélyen a szemembe nézett. – Elfordultam, és elindultam, hogy megtöltsem a poharát. Mire visszatértem, a barátnője Panna, Zorán Sevelet senélkül szeretője, a Nikolij feleségekkel barátkozott, ő pedig pesgőt tartott a kezében, és az udvari világítás halvány fényében egy oszlop mellett képzeletbeli partnerrel táncolt. A bort, amit hoztam neki, letettem a közelében lévő kis asztalra, és Lizivel együtt elindultunk, hogy megnézzük Nikolij új kiskutyáját. Igor vadászott és balondult a magyar vizslákért. Azt ecsetelte, miért jobb a magyar rövid szűrű, mint a német. Lizi büszke is volt a hazájára, és ez a beszélgetés sokkal érdekesebb volt számára, mint Klaudia. Agata, ahogy Nikolich kiskutyáját hívták, nem tágított Lizitől. Ráugrott, és amikor ő leguggolt hozzá, fajton az arcát akarta nyalogatni. Igor nagy rajongója az Agata rejzén regényeknek, Sógtam oda a feleségemnek. A akkor Márainak vagy Umberto Ekónak hívnák, nézett fel rám és nevetett. A házigazda a magyar vérvonal felsőbbrendűségéről mesélt és Lizi hallgatta. Én pedig, ahogy őt néztem, észrevettem, hogy egyre hevesebben dobog a szívem. Rádöbbentem, mekkora hibát követtem el, és mindent elveszíthetek, ami fontos az életemben. Arra gondoltam, ha lehetne, mindent visszaállítanék úgy, ahogy volt. Kitörölném ezt a délutánt, és az összes többi esemény Klaudiával, egészen egy évre visszamenőleg, és most élném az életemet a belül marcangoló lelkiismeretfordulás és ostoba féltékenység nélkül. Ám ahogy visszatértem a pulthoz, Klaudia kocsijának kerekei, ő és a hajós csak nem hagytak nyugtot a fejemben. A pultnál maradtam, Klaudiát és Pannát néztem, akik mellett addigra Lizi is ott ült. Hamarosan itt a nyár, Ideje a nyaraláson gondolkodni, szólalt meg Claudia. Ennek hallatán megszorítottam a kezemben tartott poharat. Néhány héttel a legutóbbi kibékülésünk után, amikor figyelmeztetett, hogy hamarosan választanom kell Lizi és közte, arra számított, hogy nyárra elhagyom a családot. Arra célzott, hogy együtt mehetnénk Görögországba vitorlázni. De én már akkor eldöntöttem, hogy időkérdése is szakítunk. Még sem tudtam azonnal megtenni, annak ellenére, hogy a komfortzónám, ahogy a coachingban hívják, november óta kezdett lassan alkonyzónává változni. Klaudia üzenetei egyre kellemetlenedbek voltak, amelyeket a nap bármely szakában néha éjszaka is küldött a hívásai, amikor tudta, hogy biztosan Lizivel vagyok, és az egyre gyakoribb kívánságai, hogy menjünk el hétvégére fürdőbe vagy étterembe vacsorázni. Egyetlen pillanatra sem tudtam lazítani, tartva attól, hogy újabb üzenetet küld, vagy megszólal a telefonban, hogy ne azon gondolkodjak, miként magyarázzam meg Lizinek. Vitorlázás a görög szigeteken. Napfény, gyönyörű tenger, fehér homok, bor, szírta ki, folytatta álmodozóan, és a többiek felé fordult. Úgy beszélsz, mint egy utazási iroda szervezője, jegyezte meg Panna. Láthatóan nem tetszett neki. Egyikünk sem tudta, hogy viselkedjünk ebben a helyzetben, és úgy nézett ki, maga Klaudia sem. Despacito! Megint a despacito! kiáltott a levegőbe. Klaudia közönséges és nevetséges volt. Ahogy Lizi rám nézett, láttam, ő sem értette, mi ütött ebbe a nőbe. Vitorláztál már az orránnal? kérdezte Pannát, hogy csökkentse a szemmel is jól érezhető feszültséget. Csend lett de csak egy lélegzetvételnyi ideig tartott. Klaudia kihúzta magát. Az arc, ami előbb lágy volt, most feszült lett, ahogy pannára nézett. Úzoran ugyan miért vinné vitorlázni? kérdezte hűvösen Lizitől. Nem tudom. Felelte Lizi zavartan és belekortyolt a poharába. Klaudia újra pannára nézett, fejét kérdően emelte fel. Hagyjuk ezt a témát, fordított el hűvösen a tekintetét. Klaudia kezével a feleségem és Panna felé hadonászott. – Nem, nem, nem, mondjátok, csak miért menne Zoránnal vitorlázni? Végül Lizi, aki nem bírta a nyomást, megtört a csendet. – Nos, amikor az emberek szeretik egymást, akkor együtt akarják eltölteni a szabadságokat. – Zorannal vagy? – kérdezte Klaudia féltékenyen Pannát. – Úgy tűnt, egyedül ő lepődött meg ezen, miközben mindannyian tudtuk, neki is volt kapcsolata a férfival, ahogy akkor éppen Pannának is. Zoran szeretett kérkedni a csábításaival, és tudtam a sok más nővel folytatott kapcsolatáról is. Amikor Klaudiát róla kérdeztem, azt mondta, nagyon ritkán megisznak egy kávét. Nem ragaszkodtam ahhoz, hogy megerősítse azt, amit Zorántól és másoktól hallottam. Tudtam, hogy a nők többnyire hallgatnak, vagy hazudnak a partnerüknek a korábbi kalandjaikról. Azokat a szerelmeket említik meg, akikről már mindenki tud, mivel értelmetlen eltitkolni az igazságot, vagy azokat, akikre büszkék. Addig azt gondoltam, Zorán nem is fontos neki, mert a szabaival meggyőzött arról, hogy előttem mindenki lényegtelen, és én vagyok az egyetlen és legfontosabb férfi az életében. Most úgy tűnt, mégsem. Lizi hallgatott, mert rájött, milyen lavinát indított el. Panna elfordította a fejét, hogy ne is lássa Klaudiát. Egy mérnök azt mondta volna, a helyzet egy gyors főző edény működésére hasonlított, amin őrült erővel jött ki a gőz, és a robbanással fenyegetett. Klaudia irigyen a barátnőére nézett, aztán Lizi felé fordult, menedéket keresve. Szeretett engem, ő vele csak szexel. bukott ki belőle keserűen, amire panna gúnyosan elmosolyodott. Engem szeretnek a férfiak, te vagy az, aki cserébe ajándékot kap, vágott vissza, és a nőre mutogatott. Klaudia iménti féltékenységi kirohanása, meg a hajós körüli gondolatok beindították a kis fogaskerekeket az agyam.